mari zuzet arras uh, sori onak Bai, mileskak Sori onak senta elementurat izan dira hor uh, Barcelonaren lan den mundialeko eta uh, ikaz eta iketariko bat hasteko ez dena uzu ira bastan bime dela zuz ola bazituzuela, hola duzuzuk edo bat ere ez bat ere bereretzat bueno, izenak emana genituen bi modalitatean Bela, besantzaukan dugu, eh, gero finalean jaten ekarri batzea eta gero erabaztea bon, bikaina da, kontent gira bai. Nola pasada astea, orokogi? hori? Ongi, ongi, uh, neskatalba da ginen, hor, sei ginen, eta trinketan, eta ezkerk paretan. Beraz, trinketekoak ere segitu gute ezkerk pareta eta alderantziz. Eta ba, ongi pasatu da, hotela ongi ginuen, gero komplexa hori zigarri polita da, partida politak izan dira. Tola, bo, gure gure eguna uh, orain partiden araberan mota uh, antolatua zen, eh? Beraz, bon hori da haste batez, hori barakigu hortaz edo hortarako itoxiagira, e, ongi pasatu da. Justuki um, berezitasuna horten zen bizikabat uh, ez uh, dakitzu mat neskasien esten orotara. Eh, uh, 6-en txinketan eta 8-eskheretan. Aba, ene za itz, kontenizakonatuz. Ez, ez, ez. Uh, Eri eran nahi duzu Zomat neska, frantziako ah, selekzioan Baxatu, bai, amarr horretara amar... Segu eta lau frontein izan Hori zen beraz amarr zuek egiteko goma eta trinketa Eta, eta zinez, senditu dugu, beti ilgerken zinezten Zinez, talde bat sortu da hor jamuntxo beli eta charloz alabe Aba babeshe jakabitiel gaxe gong dira, eh, gia. Eh, hola, beshitugula, be, egin da e, sinpleki. 80 e, pentsatzen ginon ala, zena aizko eta maila eta nik dublatu du, du, pizkat, mangiro askerian be eta Stefanik ere beshitute bat eta bestea eta hola, seh, sei seiak mugitu gira gaxeekin. Oritzen be beste uztetan me ahbadak jago satikatuada da jinketa eta eskjerpaletaren artean menturaz. Eta beha, si, urk da, hain horretzen izudela urte, ez giniteo nahi nitzikursi ezkerk paretakoak. Ez ginen be, egun berean jostatzen, beraz da du beste gunean piskat pausan zira, ogan ateratzen zira hortik. Hor guazte honetan egun eroari ginen, ez da edo trinketan edo ezkerk paretan. Beraz horaz e, egitu gira eta e, ursaian egia gehiago launaka e, e, ibiltzen gira, hor seginen. Beste bezte, bezte moralitatetan nire ikusten zena ziren uh, zurekin aipatu dugu uh, sonbat medaila dituzula hasi zirenetik uh, urrezko medaila zirenetik uh, pilota Amargajana ira bizi duto jajartsaldeuntan Bi biekin azken biekin Amaj Bai azken biekin Amaj Eta sonbat garen mundiala duzu uh, munduko kopak uh, goitabehurutaspetikak quarta konatuz Amargajana Amarkeagena ere, edo da, e, Mundial bat, medaila bat, e, e, ez da beti alakasabla izan, edo da? <totitik> bai, bai, bat eskasi dut 2008 guan, bai, galtu behin nuen. Hor, errepikatu, hor, errekkuberatu zuu, auk den. da, bai. Ez konfigusia zen egaiteko, eh, bat duzu saia, eh, amarkeagen Mundiala, eh, bat saia, nola pilotaren familia, beste selekzioekin, jannik, eh, frantziako selekzioan eta gero beste selekzioekin. Beba, eba, eba, hor, ni astapenetik hor ikustunk beti maidek mendizabar, eh? duela bimilata baten, eh, gazteetan ez, ez gira adin behdinakoa. Berada Stefaniren adinekoa, beraz eh, uh, ni gazteetan ez den erauzka aritu, baina bimilata bian lehen aldikotze egintolarik helduekin elduekin, hor, bere kontra siniz, eta gero beti danik eh, trinketan ikusi gira. Eta eginga herra biak eskarte egin dugu bimila eta amak eko biak aurduan ginen emementu berean. Eta gero behitzi ikusi gira be milmanat Eta eta beste modalitateekin, beste selekzioekin ahemana bada? Bo, nik bauta arazo bat ez dakit espainola mintzatzen, beraz ahemianetan sartzeko peskatza helagoa da. Haniz espainola mintzoda bai? Aba, ebe, denak. denak. Eta, egea, nia maia bakite eskora batakila, izkoak ere, nekak ere, goana, ege esaguki mintzatzen dira bestekin. Gero, bai, Paulinak azte hori emaiz ikusten, beti danik ikusten gira, bero aizeaz zamoja ere, ezagutzen gira doela aspaldi orain. Eta aldiz, gazte batzuko horreldu dira, horretan ez etohi, ezitutanak bater ezagutzen. E, eta aldiz, e, jokulari biziki honak, beraz, prentsatzen, eta hini ziko, xiko hitugula. Eta Frantziako selekzioan, e, wala, selekzioa hondibada, berrogoi eta piku jokalari dira. E, Petsa zut, bilkurak, ba, bilkurak bat direla batzutan, behar duzu elgeherkin egon, beharro da tizte denak akomatzen, edo zagutzen ere, nola basa da? Uh, bilkurik ezta, ez dugu defsukan egiagoan. Ahojutan, lehen aldiara ez da ala ere baitugu uh, momentu batzuk dena kelgarrekin gustengitlarik. Hor salbu salbupauen dola estebal bainan. Gero, uh, be, gu egia go askiorrobil gomazko gizonekin, ala, Stefan Zuzan, Deni Bidegan, Deni nerea dinadukasik, beraz, beti da nik gira eta hala eta giru bo gero, ongi molatzen gira kantinan eta dena ikusten gira jo oh, joven da estan ez sagutzen ditugu jendeak gazteak ere eta va bai, bai biskie girona da zure performantzia aipatzeko beraz chapelduna eskehparetan gomaz ez da botza zure haskapeneko modalitatea eta ongi moldatu zira Ba ez, ez da reformakuntzak, erani ni izan ez gutia harritu niz, eta EGB-sa ez da nire gauza horrena, beraz, uh, megero, bo, uh, bai, bemolatu niz, entzatu ginen 2020an, eta, oja, eta gero begitzea ere 2020an, eta, ba, me gustatzen zaitu, trinketea, hori sego uh, da, baina gero, bo, akomondatu niz ere ezker paretari. Eta prestatzeko Mundiala, behar duzu bietan entrenatu, ez da komplikatu hau hor, zainta, ez da hor, zeta, zeta, zeta, zeta eta aldatzen diren? Uh, gestuak ez dira bohk aldatzen, bo piskat, ben, gero esk, eta hor ask, aski shent, ongi senditzen dut. Gauzada da entrenatzeko, bi aldiz entrenatu bat trinketan, bi aldiz entrenatu behar zen ezkarek baretan. fisikoa fizikoa beraz asteak, biziki pixuak ziren, hor genaldetik hori bai. Orten, erran dute biltzak nagusian, eldun hortan ez bina, abin milata goitabiko. Miagitzen, emanen dute um, gomaz buruzburuka, buruka. Uh, Nel ne, gaitzik ditugu neska guztiak, ez dute bitzkiz zailadela. Fisikoa hien izbeagla eta behar badaz zuzira egokiena, orten jostatzeko. Fisikoa hundi bat eta hula utsukutti. Habe, duela amak urte, bai, beh, din txugur entzatuko nuela, hauri eh? txugur eta batzutan, entrenamenduetan egiten dugu buruz buruko, maite dutegia. egia. Me, hor, oh, zinez, hurazza ganez, horren oh, hasteko ganez, uteraz, entzaiatuko. Ez, yes. ez, ez, zinez zaila da, fisikoki zaila da, argzen zaitu, argna dena eta nior, nior, ez naiz, Batere horrein, horrein uh, oztan gozatzen pilotean, ez dut batere maite. Maite nuen hori obeta bost uztetan, horre ez dut batere maite. Horre, akitoan aizelarik dena, zora zailada errek operatzeko, da nik, zora nik zuten atxelatuko. Ala ere, bon, orain uh, bila, chapeldun, bi medaila, uh, genera frantzeko selekzioa, selekzio berena, uh, berdin lanera jambakuduzu helduen hastean, edo ondoko egunetan, eh? Bai, hor, baitut, ama bost, egun pausa! Errakaslea baniz, beraz aurrekin, Vakantzak dira, beraz aurrekin vakantzetan ama boste gunez. Eta segituko duzu begiz eta la uxte den buruan, mm. miarritzen izanen da, horrek uh, gogoa emaiten dizu. Ez, uh... ez, iztinez, pentsatzunut, la uxte den buruan ez naizela zela aurk izanen, seguk da, elduden uxtean ere ez. Zure azken mondiala da? Ah, baina, ba, pentsatzunut, bai, bai, ba, esuk, kasik seguk ezakigu gero zergia eztatzen aldean, baina uh, kasik seukuniz, uh, bai. ez nire nire asken aldeela bai. Nahi, duzu bukatu hori uh, da mideelarekin, ere izaiten alda ezakasuen bat, baina uh, biskabat zure uh, zure erabakia indakzen du? Be, bai, bai, bai, bai, pentsatzen dut ere. O, berdein galtzen nuen eta gaiten nuen hori nuke behitz irabazi, me hor uh, biak irabaztea, fen, gehiago ez da posilbit, hor konteniz eta hola bukatza politaxo maiten dut bai. Topean, beharaz, beharazteko behar istudionak beritz, maritxu eta minne esker izanik beti bezala, eta onduko egunak arte. Noa, minne